Розділ 32. другий. для похорону в Зілфілді був набитий битком. Старовинна, незграбно пишна з каменю і мармуру, будівля вміщала також приміщення, де до похорону готували небіжчиків і крематорій. На передніх лавах великої каплиці розташувалися понад два десятки співробітників рофа та синів. Далі лави аж до останньої займали друзі. Представники релігійної громади та преса, інспектор Хорнунг сидів на задній лаві, розмірковуючи про тлінність життя і нелогічність смерті. Не встигала людина досягти розквіту, коли вона була здатна привнести у світ найкраще зі свого досвіду. Коли тільки по-справжньому починала розуміти, що є для чого жити на світі, вона вмирала. Це було безглуздо і непродуктивно. Трибуна була з червоного дерева і зверху донизу посипана квітами. «Ще не потрібні витрати», – думав інспектор Хорнунг. Труна була закрита, і Макс знав чому. Жалобно звучав голос священника. «Смерть серед життя. Народжені у гріху. Порох до праху». Макс Хорнунг слухав його навпіл вуха, уважно спостерігаючи за тими, хто сидів у каплиці. Бог дав, Бог взяв. Люди піднялися зі своїх місць і потяглись до виходу. Панехіда закінчилася. Макс став біля вхідних дверей, і коли до нього наблизилися чоловік і жінка, він перегородив їм дорогу і сказав, «Міс Елізабетров, чи можу я переговорити з вами?» Інспектор Макс Хорнунг, Елізабетров і Ріс Вільямс сиділи в кабінці кондиторі, що знаходилася навпроти похоронного бюро. З вікна вони бачили, як труну сілом покійної було перенесено до сірого катафалку. Елізабет відвернулася. В очах її завмерли смуток і страх. У чому справа? обурився Рис. Пане Вільямс, чи не так? запитав Маркс Макс Хормунк. Мені необхідно уточнити деякі деталі. Вони що не можуть зачекати? Місров і також довелося. Елізабет жестом зупинила його. Все гаразд, рис, якби тільки я змогла справді допомогти, вона обернулася до Макса, що б ви хотіли уточнити інспектора Хорнунг. Макс витріщився на Елізабет і вперше в житті не знав, з чого почати. Жінки для Макса були істотами з іншої планети. Вони були нелогічні, непередбачувані, схильні до емоційних сплесків і нездатні до раціональних міркувань. Їх важко було вирахувати на комп'ютері. Макса рідко турбували сексуальні спонукання, тому що вся його енергія йшла на розумову роботу, але він високо цінував логічно чітку динаміку сексу. Думка про те, що секс є механічною структурою рухомих частин, що координовано зливаються в єдине функціональне ціло, розбурхувала його розум і збуджувала його. Ця динаміка і була, за Максом – поезією сексу, динаміка дії. Макс був упевнений, що поети припускалися величезної помилки, в емоціях були відсутні точність і впорядкованість. Вони являли собою марну витрату енергії, яка не могла зрушити і піщинки з місця, тоді як логіка мала силу, здатну перевернути весь світ. Турбувало ж зараз Макса те, що з Елізабет він раптом відчув себе затишно, і від цього розгубився. Жінки ніколи на нього так не діяли. Здавалося, вона не бачила в ньому непоказного смішного чоловічка, як усі інші жінки. Він відвів погляд від її очей, щоб краще сконцентруватися. «Ви часто засиджувалися допізна на роботі, місроф?» «Так, – відповіла Елізабет, – навіть надто часто. Як допізна?» Ну, як вам сказати, іноді до десяти, іноді до півночі та пізніше. Іншими словами, це стало звичкою. Отже, люди, які оточували вас, могли знати про це. Вона допитливо подивилася на нього і потім сказала, думаю, так. У ніч аварії ви, пане Вільямс і Кейт Ерлінг, також допізна працювали з міс Елізабетров. Так, але розійшлися порізно. Я поїхав першим, у мене було призначене побачення. Макс уважно глянув на нього, потім знову перевів погляд на Елізабет. Як довго ви ще працювали після виходу пана Вільямза? Думаю, близько години. Ви вийшли разом з Кейт Ерлінг? Так, ми вдяглися і разом вийшли на майданчик, голос Елізабет здригнувся. Ліфт уже чекав на нас, особистий експрес-ліфт президента. Що сталося згодом? Ми обидві увійшли в ліфт. Раптом у приймальні задзвонив телефон. Кейт, міс Ерлінг, сказала, «Я візьму слухавку» і стала виходити з ліфта. Але я замовила міжміську розмову і сказала їй, що візьму слухавку сама. Очі Елізабет наповнилися сльозами. Я вийшла з ліфта і вона запитала, «Вас почекати?» Але я сказала, «Ні, їдьте». Вона натиснула на кнопку, а я пішла до приймальні і, коли відчинила двері, почула крики, а потім вона не могла більше продовжувати. З гнівно блискучими очима Рис обернувся до Макса Хорнунга. «Все, Годі, ви можете нарешті сказати, навіщо вам усе це потрібне?» «Щоб з'ясувати, хто вбивця, подумав Макс, – «тому що тут явно пахне злочином». Макс замислився, згадуючи все, що встиг з'ясувати протягом останніх сорока восьми годин про Рофта та Синів. Концерн загруз у масі неприємностей. Ніс астрономічні витрати судових позовів. Перебував під безперервним обстрілом преси. Втрачав клієнтів. Заборгував величезні суми банкам, які вимагали від нього негайної сплати боргів. Президент концерну Сем Рофф який мав контрольний пакет акцій, помер. Досвідчений альпініст, він загинув у нещасного випадку у горах. Пакет перейшов до рук його дочки Елізабет, яка ледь не загинула в автомобільній катастрофі на гірській дорозі на Сардинії та дивом уникла смерті в аварії ліфта, справність якого нещодавно документально засвідчена. У всьому цьому явно проступав чийсь зловісний умисел. Інспектор Макс Хорнунг мав би бути найщасливішим із людей. Він знайшов нитку, що стерчала з матерії. Але він зустрів Еліза Бетров, і тепер вона уособлювала не просто ім'я, не просто ще одне невідоме в математичному рівнянні. Щось нестримно тягнуло його до неї, він відчував, що повинен Неодмінно захистити її. Захистити від небезпек, що загрожують їй. Я питаю, ви можете нарешті? – обурився Рис. Макс глянув на нього і промимрив щось невизначене. Ммм, так, для протоколу, пане Вільямс. Звичайна протокольна процедура. Він підвівся зі свого місця. Вибачте, я поспішаю. На нього чекали термінові справи. Розділ 33 Ранок старшого інспектора Шміта видався клопітким, сповненим подій. Біля агенції «Іберія Ейрс відбулася політична демонстрація, трьох заарештовано. На паперовій фабриці виникла дивна пожежа, ведеться розслідування. Зґвалтували дівчину у парку Плацпіц. Крадіжка зі зломом у Губеліні, інша у Гріма, що поруч із Бауру Лак. І на довершення – Ніби перерахованого було недостатньо, на голову йому знову впав інспектор Хорнунг. Та ще з якоюсь безглуздою, безглуздою теорією. Старшому інспектору Шміту довелося знову глибоко вдихати і повільно випускати повітря. «У кабельному барабані виявилася тріщина», – говорив Макс. «Коли він розвалився, всі прилади захисту вийшли з ладу. Хтось…» «Я читав звіти, Хорнунг. Звичайне зношування матеріалу. «На жаль, гер старший інспектор, я перевіряв технічний паспорт кабельного барабана. Гарантійний термін його роботи спливає лише через п'ять років». Старший інспектор Шміт відчув, що в нього починає сіпатися щока. «Що ви хочете цим сказати?» «Хтось навмисно вивів ліфт із ладу». Не мені здається, що хтось навмисно вивів ліфт із ладу, або, на мою думку, хтось навмисно вивів ліфт із ладу. Але хтось навмисно вивів ліфт із ладу. Навіщо це знадобилося вашому гіпотетичному комусь? З вашого дозволу, саме це я і хотів би дізнатися. Ви хочете ще раз поїхати в ров і сини? Інспектор Хорнунг зі щирим подовом глянув на інспектора Шміта. «Навіщо? Я хочу поїхати до Шамоні!» Місто Шамоні лежить за 40 миль на південний схід від Женеви на висоті 3400 футів над Рівнем моря у французькому департаменті Верхня Савоя на плато між гірськими масивами Монблана і Червоного піку. З висоти цього плато відкривається захоплюючий у світі вид». Інспектор Макс Хорнунг абсолютно байдуже поставився до навколишнього пейзажу, коли вийшов з вагона на перон станції Шамоні, тримаючи в руці неабияк пошарпану валізку зі шкірозамінника. Обійшовши стоянку таксі, пішки попрямував до будівлі поліцейської дільниці, яка розташувалася прямо на центральній площі міста. Щойно Макс ступив у дільницю, як одразу ж відчув, що потрапив під рідний дах, радіючи звичному відчуттю братнього єднання, яке він завжди відчував до всіх поліцейських світу, де б із ними не стикався. Він був одним із них. Французький сержант, що сидів за столом, глянув на чоловіка і запитав «Ест кюквон пейут воус айдер?» «Оуї!» – розквітнув Макс і почав говорити. Іноземні мови Макс вивчав – Одним і тим же манером використовував свою мову як мачете, прорубаючись крізь непрохідні нетрі неправильних дієслів, часів та дієприкметників. У міру того, як він говорив на обличчі чергового сержанта вираз поштивого непорозуміння, поступово змінився виразом повного нерозуміння. В сотні років витратили французи, щоб пристосувати свою мову, ньоба та гортань для виробництва тієї чудової музики, якою була французька мова. А ось чоловік, який стоїть перед ним, якимось незбагненним чином зумів перетворити цю музику на довгий ланцюжок диких безглуздих вигуків. Черговий сержант, черговий сержант втративши невдовзі терпець, перервав цей потік Напіввигуку, що ви намагаєтесь мені сказати? Що означає що? Не зрозумів Макс. Я ж говорю з вами французькою мовою. Черговий сержант, трохи подавшись уперед, незворушно запитав. А зараз ви теж говорите французькою? Цей йолоп навіть не розуміє своєї рідної мови, подумав Макс. Витягнувши своє посвідчення, він подав сержанту. Сержант двічі прочитав його, подивився на Макса і перечитав посвідчення. Важко було повірити, що людина, що стоїть перед ним, поліцейський інспектор. Неохоче, повернувши посвідчення, сержант запитав, чи можу вам допомогти? Я розслідую нещасний випадок, який трапився тут два місяці тому. Ім'я загиблого Семров. Сержант кивнув. Так пам'ятаю. Мені б хотілося переговорити з кимось, хто міг би детальніше розповісти про цей випадок. Тоді вам найкраще звернутися до Шаманійського товариства гірників за адресою. Площа Монблана. Номер телефону 531689 або до лікарні. Лікарня на вулиці Дювале. Номер телефону. 530182. Одну хвилинку, я зараз вам все це запишу, він потягнувся за ручкою. Дякую, дякую, я і так все пам'ятаю, сказав Макс. Шамонійське товариство гірських рятувальників, площа манблану 531689, або лікарня на вулиці Дювалі, 530182. Коли Макс втік за дверима, поліцейський сержант все ще продовжував дивитися йому вслід. Керівником Шамонійського товариства гірських рятувальників виявився атлетичного вигляду молодий чоловік, який сидів за неабияко обшарпаним сосновим столом. Поглянувши на Макса, молодик подумки благав, щоб цей дивний тип не надумався напроситися на екскурсію в гори. Чим можу допомогти? Інспектор Макс Хорнунг, сказав Макс, показуючи своє посвідчення. Чим можу бути корисним, інспектор Хорнунг? «Я веду розслідування обставин загибелі людини на ім'я Сем Роф, сказав Макс. Молодий чоловік за столом важко зітхнув. «Чудовий був альпініст. Я його дуже шанував. До чого образлива випадковість? А ви бачили, як це сталося?» Їх у зв'язці було четверо. Останніми йшли провідник та пан Ров. Наскільки я знаю, вони якраз перетинали льодовикову Морену. Пан Рофф послизнувся і впав. Хіба в нього не було страхувальної мотузки? Була, звичайно, але вона обірвалася. Таке часто трапляється. Тільки один раз. Він сам усміхнувся своєму жарту, але, глянувши в обличчя співрозмовнику, відразу схаменувся. Досвідчені альпіністи перед підйомом зазвичай ретельно перевіряють своє спорядження. Проте, Ніхто не застрахований від нещасного випадку. Макс трохи помовчав, потім сказав: Я хотів би переговорити із провідником. Того дня провідника, з яким пан Ров зазвичай ходив у гори, з ним не було. Макс заблимав очима. Так, чому? Натебто, начебто він був хворий, замість нього пішов інший провідник. Ім'я випадково не пам'ятаєте. Одну хвилиночку зараз подивимося. Молодий чоловік зник за перегородкою, але назабаром повернувся з клаптиком паперу в руці. Ім'я провідника – Ганс Бергман. Як його знайти? Він не з місцевих. Француз зазирнув у папірець. Він із селища Лезге, приблизно за 10 кілометрів звідси. Перед тим, як покинути шамоні, Мак зайшов до реєстратури готелю «Кляйне Шайдек і поговорив із коридорним. Вичергували того дня, коли зупинявся тут пан Ров. Так, відповів коридорний. Треба ж, як не пощастило людині. Пан Ров був тут один. Коридор не похитав головою. Ні, з ним була ще одна людина. Мак здивовано підняв брови. Ще одна людина. Так, пан Роф зарезервував два місця. Чи можу я дізнатися ім'я цієї людини? Звичайно, відповів службовець і, вийнявши зі столу пухку книгу, почав її гортати. Зупинився, пробіг сторінку пальцем зверху донизу і сказав Ага, от і воно. Майже три години добирався Макс до Лески на Фольксвагені, найдешевший з машин, що здаються в оренду, і мало не проскочив повз. Бо місце, до якого він під'їхав, з великою натяжкою можна було назвати селищем. Кілька магазинів, невеликий альпійський будиночок і єдиний універмаг перед ї перед яким стрічала одинока бензозаправка. Макс припаркував машину перед альпійським будиночком і увійшов усередину. Декілька чоловіків сиділи біля каміна і напівголосно розмовляли між собою. З появою Макса розмова поступово пішла на спад. «Вибачте за вторгнення», – сказав Макс. «Я шукаю людину на ім'я Ганс Бергман». «Кого?» «Ганса Бергмана. Провідник. Він родом звідси». Літній чоловік, з обличчям, на якому, як на карті погоди, можна було детально простежити всі перипетії його минулого життя, сплюнув у вогонь і сказав, «Вас хтось здорово надув, містере, я народився у Леззі і ніколи не чув про хлопця на ім'я Ганс Бергман». Розділ 34. За тиждень після смерті Кейт Ерлінг Елізабет знову вийшла на роботу. З внутрішнім трепетом увійшла вона до весибюлю, механічно відповівши на вітання швейцара та охоронців. У дальньому кутку вестибюля робітники замінювали кабіну ліфта. Елізабет подумала про Кет Ерлінг і здригнулася, наочно уявивши жах, який та пережила, стрімко падаючи вниз, поверх за поверхом, невблаганно наближаючись до смерті. Вона знала, що більше ніколи не зможе увійти до кабіни цього ліфта. Коли вона увійшла до кабінету, на неї вже чекала пошта, розкрита Генрієтою, другою секретаркою, і акуратно, стосом, покладена на її робочому столі. Елізабет швидко пробігла папери очима на деяких доповідних записках, проставила свої ініціали, на інших написавши на полях питання, на третіх відзначивши ті управління, куди як слід відправити. У самому низу стосу лежав великий запечатаний конверт, на якому було написано «Елізабет Рофф» особисто. Елізабет акуратно розкрила конверт і дістала звідти фотографію розміром 8х10 з фотографії крупним планом на неї глянуло витрішкувати монголоїдне личко дитини, ураженої церебральним паралічем. До фотографії була прикріплена записка, в якій стояли великими олівцевими літерами. «Це мій красень, син Джон. Таким його зробили ваші ліки. Я помщуся вам». Вона випустила фотографію та записку на стіл і відчула, що в неї тремтять руки. У цей час у кабінет увійшла Генрієта, тримаючи в руках ще один стос паперів. Оце потрібно терміново підписати, міс. Тут вона глянула в обличчя Елізабет. Що страпилося, міс ров? Елізабет сказала будьте ласкаві, попросіть зайти сюди пана Ріса Вільямза. Очима знову відшукала фотографію на столі. Не може бути, що проф і сини були винні в цьому. «Так, це наша вина», – сказав Рис. «Якось цілу партію товару було неправильно промарковано. Нам вдалося велику її частину вилучити з аптек. Але він виразно розвів руками. Як давно це сталося? Майже чотири роки тому. Скільки постраждало людей?» Близько сотні. Він глянув на її обличчя і швидко додав. Концерн виплатив їм усім компенсації. Не всі вони були, як на цьому знімку, ліс. Ми вживаємо всіх запобіжних заходів. Але люди є люди. І від помилок ніхто не застрахований. Елізабет знову глянула на фотографію дитини. Це жахливо. Не варто було б показувати тобі цього голоса. Він провів пальцями по своїй густій шевелюрі, особливо зараз, коли нами так важко. Є проблеми важливіші за цю. Вона подумала, що може бути ще важливіше? Вголос же спитала: які саме. Федеральна прокуратура винесла негативне рішення щодо наших аерозолів. Протягом двох років взагалі буде накладено вето на їх виробництво. Як це позначиться на нас? «Дуже чутливо. Нам доведеться закрити кілька заводів у різних країнах і втратити одну з найприбутковіших галузей». Елізабет подумала про Еміла Джиплі та про препарат, над яким він працював. «Що ще? Ти переглядала ранкові газети? Ні». «Дружина міністра у Бельгії мадам Ванденлок приймала беноксан». «Це наші ліки?» «Так, з групи антигістамінів». Воно показане людям із підвищеним тиском. І це ясно вказано на упаковці. Але вона залишила це попередження поза увагою. Елізабет відчула, як усередині її все похололо. Що з нею? Зараз вона в комі і навряд чи з неї вийде. Газети неоднозначно натякають, що препарат цей виготовлений нами. Я хочу, сказала Елізабет щоб його негайно зняли з виробництва. Навіщо? Це дуже ефективний засіб для чи були ще постраждалі. Воно допомогло сотням тисяч людей. Тон Ріса був холодний. Це одне з наших найефективніших. Ти не відповів на моє запитання. Наскільки пам'ятається, один-два випадки, але повторюю. Треба зняти його з виробництва. Негайно. Ледве стримуючи гнів, він сказав. «Добре. А хотіла б ти знати, скільки це коштуватиме концерну?» «Ні», – відрубала Елізабет. «Добре, це ми зробимо», – кивнув Рис. «Але це все квіточки, а тепер проягідки. Банкіри бажають терміново зустрітися з тобою. Вони хочуть взяти назад свої гроші». Залишившись сама в кабінеті, Елізабет знову подумала про мангалоїдну дитину і жінку, яка зараз лежить непритомна через те, що прийняла ліки, продані їй руфам і синами. Вона чудово розуміла, що від таких випадків не застрахована жодна фармацевтична фірма. Газети щодня сповнені розповідями про подібні події, але цього разу вона впала на неї особисто. Необхідно ще раз переговорити з керуючими та виробити додаткові заходи щодо забезпечення максимальної обережності хворих при прийомі ліків. Це мій красень, син Джон. Мадам Ванденлок знаходиться у коматозному стані. Вона навряд чи видереться. Вони хочуть взяти назад свої гроші. Вона затихалася. Ніби весь світ разом навалився на неї і притиснув до землі. Вперше за весь час у ній ворухнувся сумнів, чи зуміє вона впоратися з бідою. Тягар, що навалився на неї, був важким, і з кожним днем ставало все важче. Вона повернулася в кріслі і подивилася на портрет старого Семюеля, що висів за її спиною. Він був такий спокійний, впевнений у своїх силах. Але й у нього теж бували сумніви та невдачі і розпач. Однак він знайшов у собі сили впоратися з ними. Вона теж знайде у собі сили, адже вона, як і він, ров. Раптом вона помітила, що портрет висить трохи криво. Мабуть, зрушив від удару кабіни, що впала ліфта, щоб потряс усю будівлю. Вона підголасає, щоб поправити портрет. Щойно вона доторкнулася до нього, як гак, на якому він висів, раптом вискочив зі стіни і портрет впав на підлогу. Але Елізабет навіть не глянула на нього. Вона дивилася на те місце на стіні, де він щойно висів. Там, прикріплений на панелі лайкопластерем, виднівся крихітний потаємний мікрофон. Було 4 години ночі, і Еміль Джиплі вкотре знову засидівся за роботою. А останнім часом це вже стало звичкою. Хоча Елізабетров спеціально не обговорювала термінів закінчення роботи, він розумів, наскільки важливими були його результати для концерну і робив все можливе, щоб швидше все завершити. До нього теж дійшли тривожні чутки про Рофф та синів. І йому дуже хотілося допомогти концерну в цю важку годину. Він багатьом завдячував концерну, високим окладам і, головне, повною свободою дій. З великою повагою ставився він до Сема Рофа, і його дочка Елізабет також припала йому до душі. Елізабет Рофф так ніколи не дізнається, що саме вона була винуватцем цих пізніх годин роботи. Він сидів, низько схилившись над столом, перевіряючи результати останнього експерименту. Вони навіть перевершили його очікування. Глибоко замислившись, він нерухомо завмер біля столу, не звертаючи уваги на сморід, надмірно вологість кімнатної атмосфери пізній час. Двері відчинилися, і в кімнату зайшов охоронець Сеп Нолан. Нолан ненавидів чергувати у нічну зміну. Йому завжди було трохи ніяково, коли він залишався один в експериментальних лабораторіях. Особливо дратував його запах посаджених у клітини піддослідних тварин. Він майже не сумнівався, що душі вбитих тварин ніколи не покидали цих кімнат. «Добре зажадати, щоб за привиди платили особливо», – думав він. Треба буде за привидів попросити надбавку. Всі вже давно покинули корпус, крім цього чокнутого, який не може відірватися від своїх клітин з кроликами, кішками та хам'яками. «Довго ще, док?» – запитав Нолан. Джиплі здивовано глянув на нього тільки зараз, побачивши його присутність. «Що?» Якщо ви, трох... ви ще трохи тут посидите, я можу вам принести чогось поїсти, сандвіч чи там чогось ще. Я хочу збігати в буфет перекусити. Якщо не важко, тільки кава, будь ласка, – сказав джиплі і знову повернувся до своїх графіків та розрахунків. Тоді я зачиню двері зовні, – сказав Нолан. – Я скоро повернуся. Але Джиплі навіть не почув, що він сказав. Через десять хвилин двері лабораторії знову відчинилися. І чийсь голос сказав – скоро світанок, а ви все ще працюєте, Джіплі? Джіплі настільки безцеремонно виведений зі свого забуття, з досадою глянув на того, хто увійшов. Так, на жаль, час біжить непомітно. Йому лесело, що ця людина не вважала поганою особисто прийти до нього в лабораторію, щоб Впоратися про його роботу, працюємо над секретним фонтаном молодості, га? Еміль спочатку трохи розгубився. Місров недвозначно дала йому зрозуміти, що він не повинен ні з ким говорити про це. Але до цього відвідувача її слова не могли відноситись, адже саме він, як то кажуть, за ручку привів його джиплі сюди, в концерн. І тому Еміль Джиплі посміхаючись відповів. «Цілком секретним». «Чудово. Нехай так і залишається. Як ідуть справи?» «Чудово». Відвідувач підійшов до однієї з кліток з кроликами. «Може, вам потрібні якісь пояснення?» Відвідувач посміхнувся. «Ні, не треба, Еміль. У загальних рисах я обізнаний з характером роботи. Не турбуйтеся, я підніму». Ледве джиплі встиг нахилитися, як у нього в потилиці, ніби вибухнула бомба, обдавши його з ніг до голови кривавим душем, і останнє, що він встиг помітити, була лабораторія, що стрімко мчала йому на зустріч. Елізабет розбудив наполегливий телефонний дзвінок. Ще не прийшовши до тями від сну, вона сіла в ліжку і глянула на вмонтований у персень годинник, що лежав на нічному столику, п'ята ранку. Вона намацала рукою слухавку. Збуджений голос прокричав їй в «Місров?» – говорить черговий охоронець. «В одній із лабораторій стався вибух. Лабораторію повністю зруйновано». Сон як рукою зняло. «Постраждалі є?» «Так, мем. Загинув один із науковців. Його ім'я можна було не називати. Елізабет і так знала, хто це». Розділ 35. Інспектор Макс Хорнунг думав. У бюро тріщали друкарські машинки, голосно лунали голоси що щохвилини дзвонили телефони, але Хорнунг нічого не бачив і не чув навколо себе. Як комп'ютер, він був зосереджений на одному. Думки його займала складена старим Семюелем Хартія, Руфа і Синів, за якою ніхто, крім членів сім'ї, не міг контролювати його. «Розумна», – думав Макс, – «але дуже загрожує небезпекою». Це нагадувало йому про Тонтен – страховий поліс, складений у 1695 році банкіром Ро Лоренцо Тонті. Кожен учасник Тонтену вносив рівний з усіма іншими пайовий внесок, і коли вмирав, його пайові накопичення переходили до спадкоємців. Виникав сильний стимул прибрати з дороги партнерів, як у росі та Синах. Занадто велика була спокуса, бо люди, які отримали у спадок акції на мільйони доларів, не могли ними скористатися без спільної згоди. Макс з'ясував, що Сем Роф був єдиним, хто виступив проти продажу акці акцій на бік. Тепер він мертвий. Нещасний випадок. Проти виступила Елізабет Рофф і двічі – у двох нещасних випадках, дивом, уникла смерті. Щось занадто багато нещасних випадків, подумав інспектор Макс Хорнунг, а тому вирушив до старшого інспектора Шміта. Той, вислухавши доповідь Макса Хорнунга про падіння та смерть Семарофа, прогарчав: Безладдя зем'ям провідника але ж це не є підставою для порушення кримінальної справи Хорнунг. У всякому разі не для мене і керованого, і керованого відділом художні, але інспектор наполегливо гнув своє. Але ж це ще не все. У Рофа та синів маса внутрішніх негараздів. Можливо, дехто подумав, що прибравши сема Рофа, можна буде вирішити всі проблеми. Старший інспектор Шміт відкинувся в кріслі і задумливо глянув на інспектора Хорнунка. Він був упевнений, що в його теоріях не було жодного грану здорового глузду. Але думка хоч на якийсь час позбавитися Макса Хорнунка здавалася йому дуже привабливою. Його відсутність, безперечно, позитивно позначиться на моральному дусі всього відділу. Крім цього, було ще одне міркування – Люди, на яких Макс Хорнунг підняв руку, належали до могутнього клану Рофа. За інших обставин старший інспектор Шміт порадив би Максу Хорнунгу триматися від них подалі. Але якщо йому вже так хотілося подражнити звіра, а це він умів майстерно, вони його вмить зможуть виконати з поліції, і ніхто ні в чому не дорікне старшому інспектору. «Хіба не був йому силоміць нав'язаний, цей паршивий інспектор?» І тому він сказав Максу, «Доручаю вам розслідування цієї справи, тільки не поспішайте». «Дякую», – зрадів той. Дорогою до відділу Макс зітнувся в коридорі зі слідчим, який веде дізнання з насильницьких і раптових смертей. «Хорнунг, чи можна скористатися вашою пам'яттю?» Макс заклипав очима. «Вибачте, не зрозумів. Річковий патруль щойно витяг з річки дівчину. Якщо не важко, подивіться на неї, будь ласка». Макс судом напрокупнувся і сказав, «Як вам заманеться?» Ця частина роботи не приносила йому особливого задоволення, але він вважав, що обов'язок зобов'язує його чесно виконувати все. Вона лежала у морзі на висовному металевому піддоні. Вона мала світле волосся, і на вигляд їй можна було дати років двадцять. Тіло її, що набрякло від води, було зовсім голим, якщо ні вважати червоної стрічки, що стягувала шию. На тілі сліди статевого акту, яким вона займалася за кілька секунд до смерті. Вона була задушена і скинута в річку, сказав дізнавач. У легенях у неї води не виявлено. У картотеці немає її відбитків пальців. Вам не доводилося її бачити? Інспектор Макс Хорнунг глянув у обличчя дівчини і кинув «ні» і побіг, щоб встигнути на автобус, що йшов до аеропорту. Розділ 36 коли інспектор Макс Хорнунг приземлився в аеропорту Коста Смеральда на Сардинії, він обрав найдешевшу з машин, що здавалися в оренду, Fiat 500, і вирушив до Олбії. Олбія, на відміну від усіх інших острівних міст, була індустріальним центром, і на всі боки по її передмістях розповзлися заводи, фабрики, міські сміттєзвалища, там же знаходився і величезний цвинтар автомобілів, колись елегантних і красивих, а тепер перетворених на старі перекручені купи металу, придатні хіба що на переплавку. «Цвинтарі автомобілів – символ цивілізації», – подумав Макс, – «і немає міст, де цей символ був би відсутній». Діставшись до центру міста, він під'їхав до будівлі, на фронтоні якої красувався напис – «Квестура ді Сасарі комінсаріато ді поліція Олбіа». Щойно Макс переступив поріг поліцейської дільниці, як у ньому відразу спалахнуло звичне почуття єднання причетності до цієї обраної касти. Він пред'явив своє посвідчення черговому сержанту і через кілька хвилин був уведений до кабінету начальника поліції Луїджі Ферраро. Ферраро, привітно посміхаючись, підвівся йому на зустріч, але коли той увійшов, усмішка злетіла з лиця начальника. Щось у Максі суперечило самому поняттю інспектор поліції. Чи можна переглянути на ваше посвідчення? Поглянути на ваше посвідчення відчливо поцікавився начальник поліції. Звичайно сказав Макс він витяг посвідчення, і Феррара уважно оглянув його спочатку з одного, а потім з іншого боку. Повернувши нарешті документ, італієць подумав, що у Швейцарії, мабуть, явно туговато з інспекторами. Сівши знову на своє місце, він спитав, чим можу служити. На італійському побіжному Макс почав пояснювати, навіщо прибув на Сардинію. Якийсь час начальник поліції Ферраро намагався збагнути, якою мовою говорить гість. Коли він нарешті зрозумів, то застережливо підняв руку і сказав, «Баста, ви говорите англійською». «Звичайно», – відповів Макс, – «тоді дуже прошу, давайте говорити англійською». Коли Макс перестав говорити, начальник поліції Ферраро сказав, «Ви помиляєтесь, сеньори, і даремно витрачаєте час. Мої механіки вже перевіряли цей позашляховик, і всі погодилися, що то був нещасний випадок». Макс, кивнувши, незворушно сказав, але ж я його ще не бачив. Добре, – погодився Феррара джип у міському гаражі, виставлено на продаж. Один із моїх людей проводить вас туди. Ви хотіли поглянути місце події. Макс здивовано витріщив очі. Навіщо? Як провідник був призначений інспектор Бруно Кампанія. Ми вже перевіряли. Звичайний нещасний випадок, – заявив Кампанія. Ви помилилися, – сказав Макс. Джип стояв у дальньому кутку гаража. Передня його частина все ще звирігала сліди недавньої аварії, і навіть ясно видно були буро-зелені потіки-живиці. «Ніяк до нього руки не доходять», – поскаржився механік. Макс обійшов навколо джипа та уважно оглянув його. «Що ж вони зробили з гальмами?», – запитав він. Єзусе, вигукнув механік. – «І ви туди ж?». У голосі його відчувалося роздратування. «Я 25 років пропрацював механіком сеньоре і особисто оглядав цей позашляховик. До цих гальм торкалися востаннє, коли він сходив із конвеєра заводу». «Проте хтось їх зіпсував», – впевнено заявив Макс. «Але як?», – бризкаючи слиною, заволав механік. «Поки не знаю, але обов'язково з'ясую», – довірливо сказав Макс і, кинувши прощальний погляд на джип, вийшов з гаража. Начальник поліції Луїдже Ферраро глянув на інспектора Бруно кампанію і запитав, «Куди ти його подів?» «Нікуди. Я привів його в гараж. Там він як у селу перце. Що це був не нещасний випадок. Посварився з механіком і сказав, що хоче пройтися один». «Ось дурень». Мак стояв на березі, дивлячись на смарагдові води Теренського моря, але не бачивши їх, розставляючи по місцях розрізнені факти. Це було схоже на розгадування гігантської головоломки. Все миттєво складається в єдине зображення. коли знаєш, що куди ставити? Джип був маленькою, але дуже важливою часткою цієї головоломки. Його гальма були перевірені досвідченими механіками – у Макса не було причин ставити під сумнів їхню чесність та компетентність. І він приймав як належне, що ніхто до цих гальм не торкався. Але оскільки на цьому джипі їхала Елізабет і хтось явно бажав її смерті, він також приймав як належне, що хтось все ж зіпсував гальма. На гальмах не виявлено слідів псування, але як це не парадоксально, вони все ж таки були зіпсовані. Тут явно попрацювала розумна голова. Тим необхідніше було її швидше викрити. І тим цікавіше. Макс ступив на пісок пляжу, присів на виступ великого каменю, заплющив очі і знову глибоко задумався, відшукуючи в думці раніше непомічені деталі, відкидаючи непотрібне, розчелоновуючи і знову поєднуючи розрізнені деталі картинки. Через 20 хвилин Усе стало на свої місця. Очі Макса широко розплющилися, і він у захопленні подумав. Здорово, оце розумниця. Я маю неодмінно зустрітися з цією людиною. Після цього інспектор Макс Хорнунг відвідав ще два місця. Одне неподалік Олбі, інше в горах. І о півдні того ж дня літаком повернувся до Цюріха на найдешевшому місці у третьому класі.